Capitolul 36. Un cavaler al Ordinului Lânii de Aur Un individ ciudat pășa într-o noapte prin zăvoaiele de pe malul Nistrului. Era gigantic și rotund ca un poloboc. Purta strânsă pe el o manta de pânză de cort cu gluga ridicată. Individul acesta ciudat înainta pe lângă parcelele de stuf, pe sub pomii rămuroși, în vârful picioarelor de parcă ar fi umblat într-un dormitor. Din când în când se oprea și ofta. Atunci, de sub manta, se auzea acel zângănit pe care îl scot obiectele de metal când se ciocnesc. Și de fiecare dată, după aceasta, răsuna în prelungire, prin văzduh, un clinket subțire nespus de delicat. La un moment dat, individul se împiedică de o rădăcină udă și căzut pe burtă. Odată, cu căzătura lui, se auzi un zgomot atât de puternic, parcă ar fi căzut o îndreagă armură pe parchet. Și omul nostru rămase mai mult timp așa pe jos, iscodind cu privirea întunericul. Noaptea aceea de martie era plină de freamăt. De pe copaci se prelungeau și cădeau zgomotos la pământ picături dense ca de farmacie. Blestemată tavă șopti omul ciudat. Apoi se ridică în picioare și, urmându-și drumul mai departe, ajunse până la Nistru fără alte peripeții. Ajuns la Nistru, își ridică poalele mantalei, coborând încet de pe mal și, păstrându-și cu greu echilibrul pe zăpoare, o porni în fugă spre malul românesc. Marele maestru se pregătise toată iarna. Cumpărase dolari nord americani cu portrete de președinți cu bucle albe cumpărase ceasornice și port țigarete de aur, verighete briliante și alte drăcii prețioase. Purta acum asupra lui 17 port țigarete masive cu monograme, vulturi și diverse inscripții gravate. Lui Efsei Rudolfovici polufabricant, directorul băncii Ruso-Carpate și binefăcătorul nostru cu prilejul nunții sale de argint din partea colegilor recunoscători. Consilierului intim Meiz Viatotatski cu prilejul terminării inspecției sale senatoriale din partea funcționarilor de la primăria orașului Cernomorsk. Dar cel mai greu era port-sigaretul cu dedicația, domnului Pristav al circunscripției Alexeev din partea negustorilor evrei recunoscători. Sub inscripție era o inimă de email roșie ca focul, străpunsă de o săgeată, ceea ce voia firește să simbolizeze dragostea negustorilor evrei față de domnul Pristav. Prin diferite buzunare mai avea băgate tot felul de verighete, inele și brățări înșirate pe sfoară ca covrigii. Pe spinare îi atârnau în trei șiruri legate cu sfortal tali, douăzeci de perechi de ceasuri de aur. Unele dintre ele ticăiau enervant și Bender avea impresia că îi umblă pe spate niște insecte. Printre ceasornice erau și câteva care fuseseră oferite în dar, lucru pe care îl dovedea de pildă următoarea inscripție de pe un capac. Iubitului meu fiu, ca Castrachi, de ziua trecerii examenului de maturitate. Deasupra cuvântului maturitate era zgâriat cu un ac, cuvântul sexuală. Probabil că aceasta au făcuseră prietenii tânărului Castrachi, elev tot atât de proști ca și el. Multă vreme Ostap nici nu vrusese să cumpere acest ceas necuvincios, dar în cele din urmă îl luă deoarece hotărâse în mod ferm să bage tot milionul în lucruri de preț. În general, avusese de muncit mult și greu toată iarna. Marele maestru nu găsise briliante decât în valoare de 400.000 de ruble. Iar valută, inclusiv niște bani polonezi și balcanici dubioși, numai de 50.000. De Pentru restul sumei, fu nevoit să cumpere obiecte grele. Deosebit de a anevoios, era să circule cu tava de aur pe burtă. Tava era mare și ovală ca scutul unei căpetenii de trib african și cântărea 20 de funți. Pe de altă parte, grumazul viguros al comandorului se încovoia sub povara unei cruci de arhiereu, cu inscripția în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pe care o cumpărase de la cetățeanul Samo Oblogenski, fost protodiacon la catedrală. Deasupra crucii atârna pe o panglică minunată Ordinul Lânii de Aur, un miel turnat din aur. Ostat cumpărase acest ordin de la un bătrân ciudat, care husese ori într-adevăr mare duce, ori poate numai valeta al unui mare duce. Bătrânul ținea grozav la peț, susținând că un astfel de ordin nu l-au decât câțiva oameni în toată lumea, printre care cei mai mulți capete încoronate. În lâna de aur murmura bătrânul, se dă pentru acte de supremă vitejie. Păi tocmai supremă e și vitejia mea, răspundea Ostap. Plus că eu cumpăr mielul numai ca aur brut. Dar comandorul nu era sincer. Ordinul îi plăcuse din capul locului și hotărâse să-l păstreze pentru totdeauna ca ordin al fițelului de aur. Mânat de teama de a nu se pomeni cu un foc răsunător de armă, Bender izbâti să ajungă până la mijlocul râului, dar aici se opri. Îl apăsa aurul. Tava crucea brățările. Șalele îl mâncau de la ceasurile ce i-a târnau la brâu. Poalele mantale îi se udaseră și cântăreau acum câteva puduri. Gemând, Ostap își scoase mantaua, o aruncă pe gheață și porni mai departe. Acum se putea vedea că sub manta purta o șubă mare, aproape cum nu mai exista alta, și care era poate lucrul cel mai de preț din întreaga toaletă a lui Ostap. Lucrase la ea timp de patru luni, o clădise cum să-i clădi o casă, făcuse schița ei strânsese materialele. Șuba era dublă, căptușită cu vulpi argentii, iar pe deasupra lutru veritabil gulerul fiind din samur. Uimitoare era șuba asta. O super șubă cu buzunare de șinșila, pline cu medalii pentru salvarea oamenilor de la nec, cruciulițe și punți de aur, ultima realizare a tehnicii dentare. Pe cap, Marele Maestru își pusese o căciulă, dar căciulă nu-i cuvântul, mai bine zis o tiară, o tiară de biber. Toată această încărcătură prețioasă era destinată să-i asigure comandorului o viață ușoară, lipsită de griji, pe malul oceanului cald, printre palmierii și ficușii din Rio de Janeiro, orașul ce-i tulbura imaginația încă din copilărie. La ora trei noaptea, urmașul nărăvaș al ienicerilor puse piciorul pe malul străin. Era și aici liniște și întuneric, era și aici primăvară și de pe crengi cădeau și aici picături. Marele maestru surâse. Acum câteva formalități cu inimo și boieri români și drumul e liber. Cred că două-trei medalii pentru salvarea necaților vor înfrumuseța de ajuns viața lor cenușie de grăniceri. se întoarse cu fața spre malul sovietic și, întinzând în întunericul ce prinsese a se topi brațul gros, îmbrăcat în lutru, zise Totul trebuie făcut după protocol. Formularul numărul 5. Rămâi bun de la patrie. Ei, ce să-i faci? Adio, țară mare! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu primul din clasă și să capăt note bune la atenție, sârguință și purtare. Sunt o persoană particulară și nu sunt obligat să mă interesez de gropile, tranșele și turnurile pentru silozuri. Nu știu de ce mă interesează prea puțin problema transformării socialiste a omului în înger și îndepunător la casa de economii. Din potrivă, mă interesează problemele arzătoare ale atitudinii grijulii față de persoana indivizilor milionari. Dar în clipa aceea, rămasul bun de la patrie, în conformitate cu formularul numărul 5, îi fu întrerupt de apariția câtorva siluete în armate, în care Bender recunoscu grănicerii români. Marele maestru se înclină cu demnitate și rosti clar următoarea frază special învățată pe deost. Trăiască România mare! Se uită prietenos la grănicerii ale căror chipuri abia se zăreau în semn întuneric și se păru că grănicerii zâmbesc. Trăiască România mare! repetă o stape rusește. Sunt un bătrân profesor fugit de la Ceca din Moscova. Zău, abia am scăpat din chiarele lor! Salut în persoana dumneavoastră! Unul dintre grăniceri se apropie de Ostap și, fără a scoate un cuvânt, îi trase jos de pe cap tiara de blană. Ostap făcut gestul să-și ia căciula înapoi, dar tot fără a scoate un cuvânt, grănicerul îi dădu mâna la o parte. Ho, făcu comandorul pe același ton amical. Ho, ho, fără mâini! Mă voi plânge împotriva voastră la sfatul țării, la Marele Hurul Dan. În timpul acesta, un alt grănicer începus să descheie cu o, o abilitate de amant experimentat, impunătoarea șuba lui Ostap. Comandorul se trase înapoi. Cu acest prilej îi căzu pe jos dintr-un buzunar o brățară mare de damă. O brățară striga ascuțit ofițerul de grăniceri, care purta o manta scurtă cu guler din blană de câine și cu nasturi mari de metal pe posteriorul bombat. O brățară țipară și ceilalți repețindu-se la o Încurcându-se în șubă, marele comandor căzu și în aceeași clipă simți cum îi trage cineva afară din pantalon tava prețioasă. Când se ridică în picioare, văzu că ofițerul cântărește tava în mâini cu un zâmbet care nu avea nimic omenesc. Ostap apucă obiectul care era proprietatea lui și îl trase din mâinile ofițerului, pentru care fapt încasă imediat o lovitură în obraz care îl făcu să vadă negru înaintea ochilor. Evenimentele se desfășurau cu iuțeala la unor mișcări militare. Șuba îl stingerea pe marele maestru și o bucată de vreme se bătu cu dușmanii stând în genunchi și aruncând întrâns și cu medaliile pentru salvarea necaților. Apoi simțit deodată o ușurare inexplicabilă care îi îngădui să aplice inamicului o serie de lovituri zdrobitoare. O explicație totuși era. Grănicerii izbutiseră să smulgă de pe el șuba de o sută de mii de ruble. Așa, asta e atitudinea voastră, uitându se fioros în jur. Fu un moment când el stătea sprijinit cu spatele de un copac și izbea cu tava strălucitoare în capetele atacatorilor. Fu un alt moment când un grănicer vreau să-i smulgă de la gât ordinul lânii de aur și comandorul dădea din cap ca un cal. Fu de asemenea un moment când, ținând ridicată sus crucea de arhiereu pe care scria în numele tatălui al fiului și al sfântului duh, Ostap striga isteric, exploatatorii ai poporului muncitor, păianjeni, sluge ale capitalului, năpârci. Din gură îi curgeau bale roza albe, Ostap lupta pentru milionul său ca un gladiator. Îi culca la pământ pe dușmani, cădea și se scula iar în picioare, uitându-se înainte cu o privire întunecată. Își veni în fire întins pe gheață, cu mutra făcută zob, cu o singură cizmă în picioare, fără șubă, fără port cigaretele împodobite cu inscripții, fără colecția de ceasuri, fără tavă, fără valută, fără cruce și briliante, fără milion. Pe malul înalt stătea ofițerul cu guler de blană de câine și se uita în jos la o stap. Siguranță blestemată țipă o stav ridicând piciorul gol. Paraziți! Ofițerul scoase încet revolverul și trase înapoi piedica. Marele maestru înțelese că interviul s-a terminat. Încovoiat, pătând înapoi spre malul sovietic. De pe fluviu se înălța o ceață albă ca fumul de țigară. Descleștând pumnul, Bender văzu în palmă un nasture turtit de aramă, un smog de păr negru, aspru, cârlionțat și ordinul lânii de aur salvat ca prin minune în luptă. Marele maestru se uită cu o privire absentă la trofeele și rămășițele bogăției sale și își continuă drumul, alunecând pe gheață și schimonosindu-se de durere. O bubuitură prelungă și puternică, ca de tun, să se clatine luciul gheții. Un vânt cald sufla cu putere. Bender se uită la picioare și văzu pe gheață o crăpătură mare verde. Platoul de gheață pe care se afla se clătină și un colț al lui început să se cufunde. S-a spart gheața, țipă îngrozit marele maestru. S-a spart gheața domnilor julați. Începu să sară pe sloiurile care se desfăceau, grăbindu-se cât îl țineau puterile să ajungă pe pământul de care se despărțise cu atâta trufie cu o oră înainte. Pucla se ridica majestuos și molcom dezgolind țărmul. După zece minute apărut pe malul sovietic un om ciudat, fără căciulă și cu o singură cizmă. Fără să se adreseze nimănui, el spuse cu glas tare. Nu e nevoie de ovații!" N-am reușit să devin un nou conte de Monte Cristo. Va trebui să mă recalific și să mă fac administrator de bloc. Ați ascultat Vițelul de Aur, de Ilf și Petrov. A citit Maria Ienache. Ianuarie 1985